mennyire volt nehéz két ilyen egyetemet létrehozni? Utólag azt kell mondani, hogy nem volt nehéz. A katolikus egyetemre vonatkozóan Erdő Péter Bíboros, aki szerepet játszott ebben, komoly szerepet, ő ezt kánonjogilag megírta, ami nagyon-nagyon leegyszerűsítve úgy hangzik, hogy illetékes fórumok elhatározták, jóval hagyták, stb., és akkor megszületett az a kanonjogi aktus, ami ezt létrehozta. Hogyha visszatekintek az időbe, akkor ez egy megható hosszú történet, ez egy nemzetügy volt sokak lelkesedés. Ki. A sorosféle CEU és egyáltalán a sorosféle alapítványi világ adta számomra például az ötletet. Úgyhogy ott a mai iskola rendszerbe, gyakorlatilag én megtalálom azokat a bölcsödéket, ahol általános középiskolán keresztül eljutok a CEU, ig és akkor a ceu n ellavírozhatok 30 éves koromig a tudományos fokozatok megszerzéséig, és egy közegben nevelődöm, és ez a keresztényben nincsen. És akkor már, hál' Istennek, egyre több volt a bölcsőde óda, ahol saját gyerekek akár végig nevelőtettek, ha a szülők úgy akarták. Tehát, hogy tulajdonképpen egy egyetemmel meg kéne koronázni, ahol védetten nőnek fel az emberek, és, és akkor kerülnek be hát, között közéleti pozíciókba is. Azon külön pedig, hát én mindig azt gondolom, hogy a jó kormányzáshoz nagyon jó tudomány kell. Tehát, hogy, hogy legyen egy saját egyetem, ahol a saját rendünk és a saját hagyományaink szellemében tudunk országépítőnek tetsző kutatásokat elvégezni. Tehát fontos volt a gondolat. 1990-ben Kopp már ugye felvetette elsőként egy katolikus egyetem létrejöttét. Kopmária, akkor a Magatartás Tudoményi Intézetnek mentálhigiénia körüli feladatokra, a szociális munkás ellátás és, és hasonlóra ők a saját körékkel kidolgoztak egy katolikus egyetem tervet. Akkor már Pilis Csaba megvolt, amit Boros Péter belügyminiszter biztosított számunkra egy Mária Terézia laktanyából lett szovjet laktanya, lett magyar laktanya, tehát annak a átengedéséből. Később megtudtam, hogy Antal miniszterelnök úrosz került a papír, akkor ő dühöngött, hogy a katolikus szó az, az a magyar történelem, az a magyar identitás, és, és egy ilyen gyönyörű és fontos ügy mellé, hogy lehet mit állítani, és ezzel nagyon rossz. Áért teremtette a katolikus egyetem gondolatkörét. Antal minden esetre a történész, a levéltáros a történeti megoldás mellett voksolt, pászmányt vissza kell foglalni hosszú távon, és nem új intézményalapításokkal kísérletezgetni. És mi, akik én akadémia és egyetemi szférából jöve, tudtuk, hogy ez lehetetlen, ezek átalakult intézmények. Az egyháznál szintén kérdéses volt az ügy, mert a katolikus egyetemek egy részén felblomboltak a biatikai viták. Tehát, hogy a Vatikán akarja, vagy nem akarja. És a végső soron kiderült, hogy a Vatikán szeretné. Most eddig a katolikus egyetemről beszéltünk. Evidens volt, hogy lesz akkor egy református egyetem is? Hogy a reformátusok részéről voltak-e gondolatok, nem tudhatom, mert nem árulták el. Az biztos, hogy katolikusban elégké résztvevőnek éreztem magamat. És miután végül is miniszterelnöké tanácsadó voltam, megkerestem a miniszterelnökömet, hogy mit szólna ahhoz, hogyha négy református püspököt felkeresném, azzal, hogy ha véletlenül hasonló gondolataik lennének, amiket aktuálisnak, időszerűnek tartanak, akkor ezt a kormányzat szívesen venné vállalja a miniszterelnök úr. Miniszterelnök úr vállaltat és akkor szép lassan bejártam ezt a négy szolgálati helyet. Végezetül eljutottam Hegedűs Lóránthoz, aki akkor már idős ember volt, gyorsan szót értettünk. Hegedűs Lóránt elképesztő gyors receptivitással válaszolt, ugyanakkor egy öreg diplomata rókának a mentalitásával soha nem árult el információt, nem adott ki, belőle mindent kiszedett. Egy kivételével azonnal dülőre tudtunk jutni egyetem kell. A második pont, hogy ő, ő mint kielégítetlen, bölcsészhajlamú papi ember. Nagyon akar tanítani, és a teológia nem elégítettek, és a Miskolci Bölcsész egyesületnek a tanára lett, és ő mindvégig ezt szerette volna átmenteni. Az én válaszom az mindig egy nagyon erőteljes nem volt. Tehát az embernek ne akar ön úgy valamit, hogy a akadály a legnagyobb, amit maga épít. A második akadály nem lehetett őket lebeszélni, hogy ne 25 szakkal induljanak. Egészen a végén sikerült döntésre jutni ebben, amikor már kormányzati tényezőkkel tárgyaltak, és ott nem egy sima, modorú fiatalember volt velük szemben, hanem kemény jogszabályok. És ha most egyfajta Távoli bölcsőséggel próbálok erről a két egyetemre gondolni, pozitív és negatív oldalaikra. Mindkét egyetem kompromisszumnak a szüleménye. És azt kell mondjam, hogy jó kompromisszumok születtek, tehát tulajdonképpen valószínű, hogy nagyon életerős egészséges gyermekek születtek ebből, és ebbe, hál' Isten, mi a kormányzat is benne volt.